Apiri jarekin batera masazpigarren korrik atorri zaigu Euskal Herrira. Herri eta osoak Euskarazko jarduerez beteri daude egunotan. Iabetean zehar, lehenago eta beranda be. Batzu baina urrun egoteatukatu zaigu eta zin izan dugu festa horrek transmititzen duen zirrarari eutxi. Nola edo Euskal Herriko korrekara urbildu nahi izan ditugu txileko lagunak. Horretarako, zenbait jardura programatu dugu iabetean zehar. Tantaka, jarduren berri izango duzu herri koloreren bitartez. Gaurkoan niria ipaza Santiago munanean ari den emakume euskaldun alkarrizketatu dugu. Hiriak aprilaren 9an arrun batez Arma Plazan burutuko den libta utelakuaren berri eman dugu. Orratse alkarrizketa.